Ha <laughs> ha. lalemin, o salatu, o selamu, lal rasulillah. Treće predavanje je možda i najobrimnije predavanje u ovom serijalu, tako da moramo biti ekspeditivni, konstruktivni, malo pričat, malo nasmijavat, a više zapisivat. Nakon što smo spomenuli propise koji se vezuju za prosidbu, greške koje se čini prije braka, onda dolazi nekim, hajde da kažemo, hronološkim redom, dolazi do sklapanja braka. Kako ispravno sklopiti šerijetski brak? Prva stvar, islamski činjaci o tome govori, a mi ćemo to skratiti skroz, da li postoji način kako čovjek treba da izgovori riječi braka, kao što imate namaz, kaže se Allahu Ekber, ili nešto slično tome, da li postoji riječi, putem koji čovjek može stupiti u brak. Tačno je mišljenje da ne postoji riječi određeni. Bilo koji način i bilo koji jezik, nije uvijek da bude arapski, na koji čovjek izrazi da privata određenu osobu za brak i da ona prihvata za njega za brak, na taj način oni stupaju u brak. Pa znači, na bilo koji način, na bilo kojem jeziku, da čovjek kaže ja tu djevojku prihvatam za svoju suprugu i ona kaže ja njega prihvatam za muža, njih dvoje... Ako se ispuni ostali uvjeti, postaju muž i žena. To je prva stvar. Druga stvar za ispravnost braka potrebno je da imamo jasno definisanu mušku osobu i jasno definisanu žensku osobu. Šta to znači? Da čovjek dođe sa Efendijom i želi da se oženi od jednog čovjeka, on ima tri čirke. I kaže Efendija, ja taj taj udajem znači tvoju jednu čirku za ovoga čovjeka, ne definiše koja. Pa je obavezno se kaže... Tvoju čerku, šta ja znam po imenu Fatima, udajemo je za tog i tog po njegovom imenu. I kaži, ovog čovjeka, tog i tog ženimo sa tvojom čerkom. Znači, veoma je bitno da se precizira koji insan i koja djevojka. Isto tako, uvjet ispravnosti braka je dozvola staratelja. Čije ovo, nažalost, naročito kada je u pitanju poligamija, svi se ženi sa nekim jetimima, bez babi, bez mame, bez, bez amiđa, nema niko u familiji, kod su to prvi osobe na planeti nastale. Allah u poslani kaže, illa bi nema ispravnog braka osim u saglasnost staratelja. Pazite, mi možemo govoriti nadugo i naširoko, zaista nemamo ovdje vremena o tome. Zašto Islam propisao da se djevojka ne može udati bez saglasnosti oca? Zato što su djevoj, žene, prvo mlade, emotivne. Dođe brat, neki naš, mislim, ja ne, ne, ne želim da se smijajem, ali on dođe, stavi turban, ima misvak, on dođe, sestro, živimo ime Allaha, po sunnetu, ovako ona, evo ga, ovaj me za džennet vodi. Pravo, Paša, odi vam kod mene da ti ja postavim šest pitanja, da vidimo dok ti možeš dobaciti sa svojim pogledima na vjeru. Pa znači, tu ima otac koji izrelije gleda na situaciju. Pa je uvijed za ispravnost braka da otac da saglasnost i da djevojka pristani. Pa ne može otac reći, ja dajem svoju čerku, to mi tom ne interesuje me djevojka. Ne. Ni može djevojka reći, ja se udajem, babo, šta me briga? Ne. Mora biti saglasnost oca i djevojki i bilo koja saglasnost ako dođe u pitanje brak je znači upitan zato iza toga stoje velike mudrosti a znači mi se pokoravamo ono mešto nam je došlo u vjerodostojnim hadisima postoje određene vandredne situacije ali mi uvijek pokušajemo da postavimo velika pravila može se desiti da djevojka želi da se uda za moralnog čednog mladića njen otac je odrasto titin pionir i on kaže ne taj klanja a, ne možeš za njega Imaju tada vanredne situacije kada neko drugi preuzima starateljstvo. Ali mi ne želimo da to nam bude temelj. Nama je temelj mora babo da da saglasnost. A ako nema te saglasnosti iz znači validnog širijaskog razloga, tada može, može, može prijeći starateljstvo nekog drugog, ali to su iznimne situacije. I sad im se nije igrati. I nakon toga, da bi brak bio validan, isto treba da to... E, da, klapanju braka prisustuju sjedoci. Kako bi, pazite, vidite kako je Islam širok i kako je lijep. Dojuče je čovjek bio ulicom išao sam. Odjednom danas on ide sa djevojkom koju vodi za ruku. Pa Islam hoće da njega sačuva, njegovu čednost, njegovu moralnost, da tu pristuju sjedoci koji će sutra to proširi. Kaže, taj, taj se oženiju. Sutra kada ga vidite sa djevojkom da ide ulicom, tu je njegova supruga. Pa je znači veoma bitno Da postoji svjedoci. Postoje mnoge druge koristi. Imate ljudi, vjerujte, ja, pošto je moja struka ta, čak sam šest mjeseci, sam bio na praksi u sudnicama, znači pratio kako se sudi. Pa imate slučaje da čovjek dođe, on pred smrt svoju, bogat je, da ga njega žena ne bi naslijedila. kaže, ona nije moja žena, negira da je žena. A dođe sjedoci, i kaže, da, da, pa mi smo bili sjedoci, kada je se ona udala za njega. I neobrnu u to žena bogata, kaže ovo, nije moj muž, neće ona da je on naslijedi. On dođe, kaže, ima i dva sjedoka koji su bili prisutni kad smo mi sklapali brak. Pa, prisusto svjedoka ima svoje mnogi koristi, ali znači ispravno treba da budu dva svjedoka koji će posvjedočiti da su njih dvoje stupili u brak. Sada dolazimo do jednog djelomično savremenog pitanja koje velik broj ljudi ne poznaje, ima po njemu, u njemu nejasnoće, a to je Da li za validnost braka je uvjet da se to evidentira i da bude općinski? Pazite dobro, znači nije uvjet da to mora biti negdje evidentirano, ali treba. A nije uvjet, što znači kada bi nekad bili u nekoj izuzetnoj situaciji, momak želi da se oženi, tu ima Efendija, nema olovku, nema papir, nema ništa, a oni hoći da stupi u brak. On može proglasiti njihov brak, ti, taj, gospodine, da li uzmaš tu djevojku sa saglasnošnjem njenog oca? Da. Da li vi pristajete? Da. Od tog momenta, ako su znači svi uvjeti ispunjeni, oni su muž i žena bez da se to registruje. Ali treba registrovati. Isto tako to treba uraditi i općinski, da bi čovjek zaštitio prava sebe, svoje supruge i svoga sutra djeteta. Ali to nije uvjet ispravnosti braka. Pa nam je veoma bitno, ali sa tim se ne treba igrati. Znači čovjek treba da svoj brak obavi pred Efendijom, da se to registruje i da ga završi općinski. Ali nije uvjet za validnost braka. Nažalost, veli groj ljudi ovi činjenice ne poznaje. Kada u pitanju vjenčanje, sunnet je prilikom vjenčanja, da vjenčanje bude razglašeno. Jer rekli smo, Islam želi da sačuva moral i čednost te dvije osobe. Djevojka čitav život išla sama ulicom. Odjedno mi je drži neki muškarac za ruku pa kako bi se sačuvala njina čast znači sunnet je da se razglasi vjenčanje, každi danas se i ta i ta osoba sa tom i tom osobom da ljudi znaju isto tako sunnet je da se organizuje svadba o čemu ćemo govoriti detaljno sunnet je kao što je došlo u hadisu Božih da se nakon vjenčanja za mladince proći dova baraka Allahu lekuma wa baraka alejkuma wa džeme abeynekuma filhajr dobro Nakon što osobe stupe u brak, pa makar to bi onaj brak koji nije zabilježen na papir, iako pazite, rekao sam, ne treba se sa tim igrati, ali da se desi da u datom momentu Efendija sklopi brak kojeg nije zapisao, nije nigdje potpisano, ali riječima ispunjeno sve šta proizilazi iz tog braka. Proizilazi prva stvar, dopuštenost intimnog kontakta i osamljivanja. Znači, ako dođe čovjek i kaže koji je kompetentan, eh, ajde da kažemo, desi se vjenčanje koji nije zapisano na papir, bez obzira što to nije zapisano na papir, oni od tog momenta postaju legitimni muž i žena, samim tim je dozveno da imaju intimni kontakt, da se osamlju i normalno, eh, kada je u pitanju dodir, isto tako. Od tog momenta, kada se prvi put osame njih dvoje negdje, mužu je obaveza da isplati mehr. Mehr znači vjenčani dar, počinje njegova obaveza da odbraja od momenta kad se njih dvoje osami. Znači, muž i žena su sklopili brak i odvojili se u neku sobu. Od tog momenta on ima na, na leđima jedan novi dug koji se zove Mehržen. Da li je to 1000, 5000 ili 10.000 maraka, on od tada postaje njemu obaveza da to svoj supruzi u narednom periodu isplati. Isto tako mogu da se uzmu sada od istog momenta počunje međusobno nasljeđivanje. Veli gruji ljudi ne zna, ono, kontakt u nas u većini slučajeva ime tak je take zajednički, ali imate slučajeva u određenim podjebljima gdje žena milijonir, žena milijardir ili muž, danas da su se uzijeli sutra neko od njih dvoje preseli, jedno drugo nasljeđuju. Samo živjeli jedan dan. On bio nekih džoker, uplatio ekstra, uženio neku milijonirku i ona sutra umrla. On dobija sad šta će mu dobiti, ali dobit samo jedan dan, pravo neki sretan, ali u islamu znači nakon sklapanja braka i ona njega nasljeđuje i onju nju nasljeđuje i zadnja stvar postaju obaveze, znači obostrani vidjet ćemo oče, o tome i ćemo govoriti muž, sve one njegove obaveze prema ženi od tada počinju i ženi ne obaveze prema mužu od tada počinju dobro Nakon što se desilo vjenčanje, logično je dolazimo do svadbi. Kada islamski činjaci govori o svadbi, oni njum svrstavaju u poglavlje običajnog prava. Pa znači, šerijat nije precizirao kako ćeš organizirati svadbu. To je običaj. Uradi kako hoćeš, samo nemoj nikakav haram uraditi. Pa znači, neko kaže ja bi da bude svadba u restoranu, može. Neko kaže ja bi na stadionu, može. Neko kaže ja bi u kući, može. Neko kaže ja bi na otvorenu, može. Znači, šerijat ti nije precizirao kako, ali ti je precizirao šta ne smije tu da bude. Pa znači, stvari koje su kod nas najviše zastupljene, a bilo koja druga zabranjena stvar ne treba da bude tu, ne treba tu da bude muzike ne treba da bude alkohola i svih drugih opojnih pića kao droga, nargila, ne treba da bude svakako duhana, ne treba da bude miješanje muškaraca i žena. Pa kakva će tođe nazad ćemo dobiti, to ne sva dva čoveće. Nema muzike, božnje, ne zna bez muzike, ništa Allah u svevišnji. To je netačno. Nažalost, mi smo narod koji se ne zna veseliti, osim kad potegnemo, do pola flaše dođemo i kad nam zasvira. A kad vidite u normalnim nekim uvjetima Mi sad kada bio zadnji bajram, pa mene še Hafiz Adnan Mrković pozval da dole biće bajramsko selo i ući će ovi momci iz Beograda i Lahije i Kaside, ja tu ja ću neki, pre, neki ders predavanja održati. Mene ljudi zovu, pa zar i ti popustio, i ti ideš na ta sjela, haloba ljudi, reko nema muzike, nema ništa, ljudi ne mogu da svati, da ima bajramsko selo bez muzike. Nismo takvi, gdje su bez muzike, pa to je dženaza, još odjedu, dovedi Allah, vekjer mejita kakvog, pa nemoj etoga. Pa znači, bitno je da nema harama, a to, nađi ti, nekoga ko će lijepo zapjevati bez muzike, ilahije, kaside, sevdalinke, uopšte to šerijat nije zabranio. Da neko napravi lijep, znači, ambijent, to nije isključeno. To što mi ne znamo, to je opet druga stvar. Znači, vraćamo se na početak. Šerijat nije definisao kako se svadba organizuje, Ali je bitno da tokom organiziranja svadbi nema nikakvih harama. Dopušteno je da se ljudi veseli, da zapjevaju e, ilahije, kaside, pjesme sevdalinke, bitno je da nema muzike, da nema alkohola. Isto tako islamskučišnjaci kada govori o korištenju defa, kažu da je ženama prilikom svadbi dopušteno i da koriste još defa znači njima da se one, pošto žene više voli onaj opuštanje, da se žene opuste koristeći def i to je inšallah dopušteno pogledajte kako je to jednostavno znači svadba, organizuj kako hoćeš samo jer nema harama i završena stvar to je sve, hajde malo vi mene slušajte jel vas na gradiju pa poslije ćemo, onaj vidjeti očeljik ko vas slušate dobro, nakon što smo imali vjenčanje Imali smo svadbu, nakon te svadbe dolazi famozna prva bračna noć. Allah da bude na pomoći svima koji moraju proći kroz tu noć. <laughs> Šta je bitno zapamtiti za prvu bračnu noć? Nešto kao savjet nešto kao propisi. Prva stvar... Nelogično očekivati Allahu uberičetu braku gdje prvi dan u braku počni sa haramima. Pa imate znači muzika, alkohol, droga, nargila i sve što ostalo i onda hoćemo sutra ono nešto nam sve lijepo u braku. Ne može. Vjerujte, ona insan koji započne tako brak braku ne, ne očekuje harmoniju u svom braku. Danas si ti Allahu nepokuran, a sutra bi ti da Allah dadne ljubav i brak i hajde kažemo harmoniju u jednom braku. Pa prva stvar, čovjek treba da počne svoj graditi brak na ispravim temeljima. To je jedna stvar. Druga stvar, vidjeli ste, čovjek želi da, ajde da kažemo, nauči kako se vozi auto. Moraš uzeti one testove, pročitati teoriju. Pa nakon toga dolazi praksa. Isto tako, insan prije nastupanja prve brašne noći trebao bi iz islamske literature, pazite, da nauči šta mu je dopušteno, šta mu je zabranjeno u toj noći. Opet kažemo, ista je stvar. Šerijat nije čovjeku preciziru kako će provesti prvu bračnu noć. Ali imaju stvari koje su dopuštene, imaju stvari koje su zabranjene. Isto tako, tu noć po, početi sa dovom Allahu Đelešanhu, imaju neke dove prenesene, ali u svakom slučaju da čovjek i u tim momentima ne zaboravi na svoga gospodara i da započne, eh, hajde da kažemo, svoje bračno putovanje sa dovom Allahu Đelešanhu da podari u tom braku beričet. Nakon toga... Jedna savjet braći muškarcima prvenstveno možda bi se moglo desiti za muškarce, ali većenja njima je savjet da uvažavaju da uvažavaju osjećaje suprugi i njen strah koji je mnogo veći nego strah muškarca. Šta to znači? Vi imate djevojku koja prim radi možda odrasla je 20 godina nikad nije imala s momkom nikakav kontakt pa možda i nosi mahram u čitav život. I sad odjednom dolazi ona u kuću koja je za nju strana, dolazi kod osobe koju je ona upoznala u 5, 10 ili 15 nekih razgovora i ona mora pred tom osobom, izvijenite na izrazu, ali mora bukvalno skin cvodjeću. To je znači Allaham je razumno teško. E, imate sad ljudi, pošto on 20 godina čeka da se oženi, on je ko ko ninja kurnjača. On samo jedva čeka kad će to doć vreme. On bi ženu vakul efektore upalio, hajmo ženo, sad cirkus. Smiješno, a da vam ja reknem da ima slučajeva i fetavađe žena kad je muž na neispravan način odnije te stvari, zahtjeva da žena odi da mu se nikad više ne vrati, ne vjerovali. Imate žena koja doživi šok. Muž od njej traži neke stvari, daj lefektore, daj, skidaj se, daj vako, daj, neko, žena se obuče i ode i traži razdod braha, kaže ne mogu. Pa je, znači, e, potrebno da muškarac uvaži taj, nazovimo ga, strah i to je normalna stvar. I to je normalna stvar. Čak sam čitao u nekim, e, ajde da kažemo, e, istraživanjima, da ima velik broj bračnih parova koji se dogovori i pomeni to ko može nije loše, a nije obaveza, da se dogovori bračni drugovi da prvu bračnu noć nestupne u intimni kontakt. To znači prvu bračnu noć jednostavno provedu u tom nekom dijelu upoznavanja intime bez intimnog kontakta. Ako bi se ljudi na tome dogovorili, ja mislim da ne bi pogriješili. Isto tako čovjek treba da zna da samo su dvije stvari u pogledu konkretnog intimnog odnosa zabranjena, a to je znači općenju analni otvor i intimni odnos u periodu mjesečnice. Svakako kad se pravi tam kalendar nekih svadbi, najbitnija je stvar da žena pazi kad ima mjesečni ciklus, da im se ne potrafi baš tada, jer im može baš napraviti belaj. Isto tako, propisi Adadi prvi brašni noći nikako da se ne uči sa interneta, sa serija, sa filmova od ljudi koji su ajde kažemo ne muslimani pisali o tome. Mi muslimani, ok, privatamo drugo, ali jednostavno nama je Islam određene stvari u okviriju. Pa insan treba da se podući eh, pitanjima intime iz islamske literature. I za kraj o prvoj brašnoj noći da čovjek Od prve brašnje noći njemu trebaju određeni fikski propisi. Od prve brašnje noći čovjek treba da poznaje propise djunupluka. I on i žena. Kada čovjek mora da se okupa, kada ne mora. Kada može uzeti temum, kada ne mora i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar... I muškarac i žena imaju tečnosti koje izlazi iz punog organa. Pa muškarac i žena treba da znaju propise svih ti tečnosti. Šta je čisto, šta je nečisto. Zbog čega se moraju kupati, zbog čega se ne moraju kupati i mnogo drugih stvari. Znači, ovdje konkretno mislimo na te propise koji se vezuju za znači muškarca i ženu i njihov intimni kontakt, fikski propisi, vezani za tu, treba da se poznaju. <clears throat> Nakon toga imamo kao tri neke samo eto, napomene vezane za sve ovo i prelazimo na jednu novu, novu temu, a to su prava i obaveze supružnika. Tri samo stvari zapišite ja i neću puno komentarisat, malo me istid, a i nema potrebi. Prva stvar, neko smatra da se stid žene ogleda u tome da ona ne ispoljava svoje osjećaje kada ima intimni kontakt s mužem, što je to neispravno. Znači, to je neispravno smatrati da se ženi istid ogleda, u tom dijelu, znači i njihovog kontakta, to je neispravo. Druga stvar, nije, ne postoji zapreka da i žena kaže mužu šta ona voli kada je u pitanju intima i zadnja stvar, nije muž, muško glavni krivac u kući za intimni kontakt supružnika, može znači da to bude i inicijativa žene. Prelazimo na jednu drugu, o, o, hajde kažemo, ozbinu temu i rekli smo da ova treći ders je dug i da ima mnogo toga da se u njemu govori. Obaveze supružnika. Rekli smo, nakon što smo imali svadbu, nakon što smo imali prvu brašnu noć, od sutra nam počinju obaveze i prava. Veoma je bitno da poznajete ta, te obaveze i prava. Obaveze muža prema ženi. Hajdemo prvo to, pošto, je hajde, To je malo teže nama. Prva stvar rekli smo, zapisujte, ovo vam je bitno. Mužu je obaveza da isplati ženi vjenčani dar mehr. Broj 2: Da se muž prema ženi ponaša lijepo u najširijem značenjuvi riječi. Znači, što god obuhvata riječ lijepo ponašanje, e što god obuhvata riječ lijepo ponašanje, e tako treba. Kaže Allah Češanu, wa aširu hunne bil ma'ruf i prema njima se lijepo pohodite. Sve što podpada pod pojam lijepo, tako treba. Pa kad sutra ne daj Bože dođe 5 do 12, hoćeš ženu da udariš, a je lijepo, nije lijepo, nema udaranja. Hoćeš da opsuješ, da je uvrijediš mamu i babu i dedu i nenu i sve ostale, nizlaznu lozu, 18 koljena, voli išli ti te, sebi, ne volim. Je to lijepo, nije lijepo, nemoj to raditi. Pa znači, to je pravo žene da se muž prema njoj lijepo obhodi. Druga stvar, da ima lijepo mišljenje o njoj. Znači, nažalost, mi imamo nekada problema u braku koji nastanju, o to mi ćemo Poslije, koji nastaju zbog prekomjerne sumnje. Osnova je čovjek je o ženi određenu osobu da joj vjeruje. Ima lijepo mišljenje o njoj, čuva njenu čast maksimalno. Broj četiri, da je izdržava. Znači u islamu žena kada se uda nema nikakvih materijalnih obaveza u braku. Žena može biti milioner. kartica ne mogu više nule reda koliko ima tamo ona para, muž jadni i kradi na baušteli, paša donesi, jedemo od te. Pa ženo, mora li da nam ti kupiš pečenjak? Ne može ništa, ti moraš. Znači muž je taj koji izdržava porocu šta? Treba da obezbidi hranu, odjeću stan. Hrana odjeća, stan. Sve te stvari treba da obezbedi muškarac. Isto tako, nakon hrani svaka žena i svaki muškarac, ali uvijek sad govorimo samo o obaveza muškarcu prema ženi, muškarcu je obaveza shodno njegovim mogućnostima da ispuni intimne potrebe svoje supruge. I vjerujte, braći, dragi i sestre, možda vas sad neko, ova mlađa raja, to sad ne konta šta znači. Koliko je brakova ima problema, velikih problema, zato što jedan od dva supružnika nisu zadovoljni sa intimom svog supružnika. Može se desiti, znači da Allah je što on dadne da, supružnici u tom pitanju, znači, nemaju iste potrebe pa je muž možda bolestan, treba pokušati liječiti, ima, može biti da je problem u sihru, a može biti i medicinski problem. Ali problem treba rješavati. Zato je Šeul Islam ibn Taymi, Rahmetullah i Alihi kazao, potreba ženi za intimom je na većem stepenu u islamu od hrane i pića. Zašto? Zato ne daj Bože, ako žena ima da sutra potrebu, a čovjek to, hajde da kažemo, nije ispunio može, ne Bože, posjegnuti za nečim što je haram. Može posjegnuti za bludom. Pa pogledajte kako Islam savršen, da je mužu obaveza, kao što kaže Šeul Islam Ibn Taymije, u granicama njegove mogućnosti da ispuni ženine intimne potrebe. Nažalost, vjerujte da sam bio svjedok koliko porodica ima probleme u ovom aspektu. Pa znači, ako dođe, nedaj Bože, da neko dva supružnika nije zadovoljan, onda treba da se, znači, konsultuju i da pokušaju tražiti rješenje. Da li putem učenja Kur'ana i rukije što može biti, a može biti više puta medicinski problem. Isto tako od prava žene kod muža jeste da se muž u pitanju, a koja su bitna, konsultuje sa njom i savjetuje. Allah uposlanik je u velikim pitanjima pitao svoje supruge, kao što je bilo pitanje na hudejbi i prihvatio njihovo mišljenje. Pa znači i žena kada žive u jednoj kući ima pravo da bude pitana i da da svoje mišljenje i da se po njenu mišljenju radi. Isto tako, ako žena je se udala, a nije podučila se propisima vjeri koji su je svakodnevno potrebni, muž treba da je obezbijedi mogućnost da se poduči propisima vjeri. Broj 8 ili 9. Obaveza muža prema ženi jeste da... Odvoji od svoga vremena za nju. Božiji poslanik svaki dan nakonik Indije obilazio sve svoje supruge. Pa znači jedno od prava žene kod muža jeste da joj odvoji od svog vremena. I zadnja stvar jeste da ne bude odsutan od kući više od četiri mjeseca osim sa djenom dozvolom. Vidite kako islam savršen. Čovjek hoće da ide negdje da radi, ali će biti više od mjeseca. Ne može osim ako mu žena dozvoli. Islam... Ako islam fini savršen i potpun. Dobro, da vidimo kakve su obaveze žene prema mužu. Obostrano je ovdje, a evo počinjemo tu, znači kod žena, ali je obostrano da supružnici spoznaju mjesto svoga supružnika kod njega. Allahu poslaniji kaže muškarcima: "Najbolji među vama su najbolji prema ženama." Znači, u nas Islam islamu hoćeš da se natječeš, da dokažeš si najbolji, da si najveći mrga, da si najnabildaniji. Znaš gdje se natječeš? Teretana koja se zove kuća. Tu. Znači, hoćeš da vidiš koliko vrijediš, kaži ženi, imaš zeleno svjetlo da na internetu piše šomeni ko sam i šta sam. Jedan ti kruho vidio šta je tu bilo belajan. Znači... Taj moment je veoma bitan da čovjek znači ispozna mjesto svoje ženi. Hoćeš da dokažeš da si najbolji, onda se trebaš dokazati kod suprugi. A Božniku stani kao i s druge strani. Uvijek je Islam balans. Kaže da sam ikom naredio da učini seđdu nekome od stvorenja mimo Allahu, naredio bi ženi da učini seđdu svome mužu. Koliko je pravo muža kod ženi. Ali ovo strano. I muža ako hoće da bude najbolji, onda prema ženi, a i žena ima pravo prema obaveze prema mužu. Isto tako, vidjeli ste kako je Islam učinio ženu da sjedi kod kući, da uživa, muž se pati. S druge strane, ženi je obaveza da se pokori mužu u svemu što je halal i dopušteno. Znači, osnova, to je veliko pitanje. Pazite sad, ja ću vam kazati jedno danas savjet. Nemojte sebi, dozvolite sutra... Uzmijete svog supružnika i kaže, eh, pesić je rekao, tebi je ovo obaveza, ovo je meni obaveza. To je dobro da poznajete, ali mora biti tu tolerantnosti. Tako i muž. Meni jedne prilike jedna sestra pita, kaže, muž od mene traži, insistira da kad mi sestre dođu u posjetu, da moram nositi na hramu, moram ga poslušati. Rekao, moraš, jer je to halal. Sve što traži halal od moraš da poslušati. Ali, rekao, ja ne podržajem njega što on to od tebe traži. Zašto da nosiš mahramu kad ti žene dođi? Ako su same žene da žena pred njima bude bez mahrami. Ali je pravilo sve što je halal ako muštraži od svoje supruge treba da ga pokuša, znači poslušati, ali ako budemo gonili svoj život, ovo je tebi obaveza, ovo je meni važib, onda tu može biti život suho paran. Pa treba da bude tolerantnost i od strane muškarca i od ženi. Da, ovo su velika pravila od kojih mi ne odustajemo, ali ima tu i treba da bude tolerantnost. Pa muž zakaza određenu momentu, pa žena zakazala i tako da se te stvari balansiraju. Isto tako, poznat ono pravilo i svi ga znate i muški i ženski, žena ima obavezu da se odazove mužu kada je pozove u postelju osim ako ima zato validan širijetski razlog kao što je bolest, mjesečnica ili nešto drugo isto tako obaveza žene prema mužu jeste da bude povjerljiva prema njemu, da čuva njegov imetak da čuva njegovu kuću, da čuva njegovu djecu imate znači situacija kada žena jednostavno u odsustu svoga muža ne pazi njegovu kuću ne pazi na njegovu djecu, ne pazi na njegov imetak Isto tako u islamu, a možemo mi to mnogo i dok učit koristi, žena ako želi da iziđe iz kuće, treba da zato traži saglasnost svog muža. Neko će kratiti što je islam komplikovan i težak. Dobro, zamislimo situaciju, došao čovjek sa posla, bio na bavuštili cijeli dan, nabacio, dođe u kuću, nima ženi. Ne zna gdje je, ne zna šta je. Možda je neko kidnapovo, možda otišla, možda ovdje, možda ondje. Ali kad žena kaže mužu, ja ti ćeš doći u posla, ja ću pola tri trebam otići kupiti podmiru. Je li okej? Okay? Jest. Znači, pa Islam čuva sve ono što bi moglo dovesti do problema. A tu ne mora, znaš, da svaki dan žena svaki put izlazi mogoli. Znači, muž žena, kad imaju jedno udrugo povjerenje žena, kaže mu ženi, kako god hoćeš da kupiš podmiru, iziđi, ne trebaš me pitat. I tako dalje. Ali, da bi zaštitio njihovu čast i harmoniju u braku, znači žena treba da traži dozvolu kada izlazi iz kući. Isto tako, da ne pušta u kuću nikoga od muškaraca osim sa dozvolom svoga muža. Nažalost, danas putem interneta nerijetko se u kuću puštaju mnogi i mnogi insani sa kojima muž nije zadovoljen. Odprava prava muža jeste i to da žena se njemu posebno dotjera i da se za njega samo sređuje. I zadnja stvar, da mu bude zahvalna. Jer smo rekli, muž taj koji radi, žena sjedi kod kuće. Pa je logično da mu žena bude zahvalna. Dobro, imamo još dvije stvari u ovom predavanju, dvije stvari, a svaka od njih je opet malo poduga. Mi smo 70. počeli, jesu. imamo još dvije. Kako pridobiti srce supružnika obostrano? Ovu pišete, ovo vam je veoma bitno. Prva stvar, bogobojaznost. Vjerujte, ako zasnujete svoj brak na odnosu prema Allahu Đelešanhu. Nema ništa ljepše što čovjeka ili ženu može privući kod njegovog supružnika od bogobojaznost. Kad insam vidi osobu koja dovi, koja plači, koja klanja, koja čuva svoj pogled, koja neće haram, njegovo srce, osim da moje srce ne znam nije ako neki tvrdi John, onaj da to ne primijeti da tu osobu ne zavoli zbog tog njenog momenta. Znači, bogobojaznost ona se neminovno reflektuje na naš odnos u braku. I rekli smo obrnuto. I govorit ćemo poslije o problemima Nelogično je da muž žena zajedno rade harame, zajedno onaj, igre na sreću, zajedno idu na more i tamo gdje ne treba, da idu zajedno ovo, zajedno ono. I sutra kad dođu problemi, kad šetan uđe u kuću, kao šta je sad ovo? Ne možemo očekivati Allahu veričet u kući u kojoj nema meleka, u kući u kojoj neprestano šetan vodi kolo svoje. Pa znači početi naš, znači kako pridobiti srce supružnika? Našim iskrenim odnosom prema Allahu. Broj dva, maksimalno se truditi da čovjek u kući bude ozaren, vesel, nasmijan. Svakako da to ostavlja velikog traga. Zamislite, čovjek dolazi kući, s posla, cijeli dan radio, ovako, onako, dođe u, kus, u kući, žena volikio je podočnjaci, kisela, počešljava se petardom, nikakva. Vaša on sam zalupi vrata i vratio se cijelu noć opet malterisati, sam nemoj da je gledam, veli, bogati takvu alka dođe ona počešljana uredna namirisana vesela to je to je drugačije znači definitivno <laughs> muslimanska kuća treba da bude prepuna selama Allah dželle Allahu poslanik ali se as-salam kaže da je selam razlog da se ljudi zavoli, a kad se zavoli to je razlog da uđu u džennet pa ste pogledajte ovaj lanac Nazivanje selama je razlog da se zavolimo, a kad se zavolimo, kaži tada ćemo ući u džennet. Pa muslimanska kuća treba da bude prepuna selama. Kada čovek ulazi u kuću, naziva selam, izlazi iz kući, nazove na telefon, djeca dolazi iz škole, idu u park, vraćaju se, neprestano da kuća bude prepuna selama. Nažalost, kod nas primjera radi, ljudi ne znaju da je sunnet nazvati selam prilikom izlaska iz kući. Kada se prekini razgovor, znači čovjek razgovarao s osobom, na početku kaže selam alaikum, na kraju opet kaže selamu alaikum. Velik broj ljudi to kod nas ne zna. Pa oživljavati sunnet nazivanja selama u kući. U kojoj kući ima selama, tu ima rahmeta, tu ima milosti i tu ima sreći. Isto tako pridobiti ljudsko srce supružnika poklonom da muž uvede sebi s vremena na vrijeme praksu da svoju supruzi nešto kupi i obrnuto. Naročno ko znamo da nešto određena osoba priželjkuje, da voli, da čeka i tako dalje. Poklon se ne gleda u njegovu vrijednost jer se gleda u znak pažnji. Pa znači da čovjek u hevti dana, u deset dana kupi supruzi čokoladu, žena njemu kupi neku košulju, miris, parfem, nešto, ali jednostavno da... Da znači, pokažu jedno drugom da o njemu misli. Znači, čovjek je bio na poslu, vraća se umoran, teškomu, mu, nosi to iz svojej supruzi. Iako takav umoran, on nju, na nju nije zaboravio. Nosio je čokoladu na kojoj piše samo ti. Aj, narav! Nosi onaj crveni jastučić, na njemu piše volim te gore dole itd. Znači, poklon ostavlja velikog traga na ljudska srca Boži poslane i kaže udjeljujte poklon da biste se voljeli. Mi imamo jedan problem veliki, što nerijedko hadise koje čujemo da se odnose na druge muslimane ne znamo da se odnosi prvenstveno na vrak. Niko od vas neće vjerovati dok ne bude volio bratu muslimanu ono što voli sebi. Kada bi muslimani živjeli po ovom hadisu u braku, ovaj hadis treba u braku da bude prije nego u ulici, neće niko od vas... Vjerovati dok ne bude bratu muslimanu, voli ono što voliš sebi. Ok. Žena, da li voliš ti da tebe muž vara? Ne volim. Pa nemoj ti muža. Muž, da li ti voliš da tebi neko obsuji? Ne volim. Pa nemoj niti psovat i tako dalje. Pa znači, sve što ne voliš sebi, prvenstveno nemoj voliti svoj supruzi, a tek nakon toga u ulici. Pa i ovi pokloni. Mi nekad odemo negdje, šta ja znam, odeš, putuješ u neki grad i nekom sumah babu doneseš poklon. Ekstra. Ekstra. Ali tvoja supruga i tvoje djete su 10 puta prioritetni da njima prvu doneseš. Isto tako, od stvari koje pribavljaju znači, ljubav ljudsku jeste lijepo i pažljivo slušanje. Znači, čovjek da se nauči, i o to mi ćemo god kad budemo govorili o rješavanju brašnih problema, lijepo i pažljivo slušanje. Narošt u današnji vremenu, znači ovaj turbo život svako ima neku potrebu da nešto kaži, pa je veoma bitno da, da ima drugu stranu koja će ga saslušati. Isto tako, pridobijanje ljudskih srca se dešava na način da kada neko ima potrebu, da ti budeš taj koji će mu to riješiti. Supruga se žali, na pa, znacima da je bolesna, dobro, ti inicira, dobro, kada ćeš doktoru, zašto ne ideš i tako dalje. Ima neki problem materialni, problem psihički, fizički, da muž bude taj koji će joj pomoći i obrnuto. To pribavlja ljudsku ljubav. Mnogo pažnije posvijetiti izgledu odjeće, obuče i sve ostalo, znači kada je u pitanju i muž i žena, svakako žena treba dijelimično više iskazivanje ljubav Ja sam o tome govorio i mogli se možda slušati po internetu. Nažalost, ljudi nakon godinu, dvije ili tri, zaboravi na nešto što se zove update ljubavi. Zna, kaže da je volim, šta ću više govorit? Ne, treba, neprestano. Allah u posljednjih ko ti je najdraža osoba? A iša. Pa znači da muž svojoj supruzi kaže volim te, svaki dan, volim te, volim te, da joj probije glavu sa tim. I ona njemu. Da on nema ni jedan posto sumnije, da ona njega voli. Znači? I to je lijepa stvara. I na kraju, kako pridobiti ljudsku, o, ljudsko srce i pažnju? Arapi to zovu mudarat. Ja to ne znam prevesti na bosanski, ali nešto ko neka pronicljivost, ali u našoj imamo u Žargoru, nekad se malo pravi budala. Znači, jednostavno, imate neke stvari koje čovjek da bi pridobio ljudsku, znači, pažnju i srce. Ne treba na sve da obraća pažnju, malo nešto. Kažu je ta gaba, malo se praviš da nešto ne vidiš. Pa desilo se nešto, malo ti se okreni, ko gledaš kroz prozor, nisi vidio da je se to desilo. Ako insan sve vidi što se dešava, onda je pitanje koliko će tako dugo izdržati. Pa znači da se insan dijelimišno jednostavno neke stvari, hajde da kažemo, kao da ih nije vidio. Za kraj ovog predavanja, sunnet i mi živimo na život pokušavamo neprestano u u okviriti u sunnet Božjih poslanika Ali selatu ve selam David imo Božjih poslanika kao muža samo 7 8 naslova i time pre, završavamo predavanje iako bi ovo trebalo da bude kompletan desk Božjih poslanika kao muž prva stvar volio je svoje supruge i o tome ih je obavještavao pa ona je hoće da ži, slijedi sunnet treba da voli svoju suprugu i da ih obavijesti o tome isto tako bio je blag Ishallu se sanima. Bozhi poslanik kaže nikada nije blago zbila unečemo da to nije uljepšala, a nik uljepšala, a nikada blagos nije izuzeta išću pa neizvječega da to nije unakazila. Pa insan treba da bude i blag sa svojim porocum i da se zna našaliti. Bozhi poslanik ali selatu wassalam, znači imate mnogo primira da se šalju sa svojim suprugama. Isto tako Boži poslanik nijemu bilo teško, pomagao je u kućnim poslovima. Pa nemoj da doživite da je to, kod nas to ljudi zovu papučarstvo... Ali je to sunne da Božiji Boži poslanik ali je ratu svojim suprugama i pomagao. A iša, Radiola Otarna, kaže, Božji poslanik je ušivao svoju odjeću, Božji poslanik je muzao ovcu, pomagaju u kućnim poslovima i tako dalje. Pa znači, svakako, pomagao, nije on sve radio. Nerijetko neko ove hadise citira, pa sad čuvao, žena će sjecati i će, a iša je rekla poslanike, hajmo pomagao, nije sve radio jednom je hevtično usisat kuću jednom je hevtično oprat suđe ok, ali nemoj da ga svaki dan perim, onda sam ja žensko Allaho ekber <laughs> isto tako bio je odan bio je odan svojim suprugama a iša radijalalao tali nam kaže boži posljednik je znao zaklati ovcu i svu bi tu ovcu podijelio kolegicama, hatiđinim nakon njene smrti pazite, hatiđa umrla ali iz odanosti prema njoj poštovanju i respektu on je njeinim kolegicama i prijateljicama davao poklone pa insan treba znači da pazi na tu dimenziju braka isto isto tako Allahu Poslaniku ali sadsame se u, uljepšavao svojim suprugama Iša kaže božji poselika da bi ušao u kuću prvu star koji bi činio čistio bi mi svakom svoje zube Znači da njegove supruge od njega ne dožive nikakav neugodan miris. Isto tako Božji poslanik je podučavao svoje supruge. Pa ako se desi da čovjek znači, je učeni od svoje supruge, treba da odvoji vremena za svoju suprugu i da je poduči onome što joj je potrebno i što je interesuje. Isto tako zapamtovu danas, nigdje nema ni jedna predaja da je Božji poslanik udario svoju suprugu. Nikada Božji poslanik nije udario suprugu. Pa imate, dođu nekad neki ljudi, najlakše bi bilo nazvat neki Rohani i Krkani, pa udari ženu i slomio je nešto i kaže, e, pa to pokušava umotat u celofan vjeri. Ako hoćeš da slijediš sunet Božji poslanika ili seljatu vaselam, Božji poslanik nikada svoju nijednu suprugu nije udario. I zadnja stvar, Božji poslanik je bio maksimalno pravedan prema svojim suprugama. Ovdje se zaustavljamo ako Bog da pravimo pauzu 10 minuta i onda se vraćamo četvrtom možda i najinteresantnijem i najbitnijem predavanju subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah Mi se vraćamo našem seminaru četvrtom predavanju koji možda u datom momentu možda i najbitnije predavanje U ovom predavanju ćemo govoriti nakon što smo govorili o braku kako se stupa u brak Svakako neminovnost je da u svakom braku mora biti problema. Pa ćemo govoriti o nekoliko stvari. Govorit ćemo o greškama žena prije braka i u braku, samo specifično za žene. Govorit ćemo o greškama muškaraca, specifično samo za muškarce. Govorit ćemo o razlozima nastojanja braka, e, problema i na kraju kako rješavati probleme. Četiri velike teme svaka od njih možda e, traži cijelo predavanja, ali evo pokušat Znači, kada su u pitanju greške žena imamo 13 grešaka a muškarci 23 pa eto pišite nismo vas da bili na predniji pazite sve ove greške neke su manje neke veće ali generalno treba na to paziti kod žena je više primijetno da prije braka a i u braku traži savršenstvo jednostavno zbog neki sitnica su spremne da žrtvuju brak i tako dalje od grešaka jeste i nepostojanje želje da se balansira sa roditeljima svoga muža. Pa dosta puta se dešava da jednostavno mnogi problemi u braku nastaju iz tog momenta. Jednostavno, žena ne želi da balansira te znači odnose. Svakako da tu treba da insan bude objektivan ali opet ta žena treba da zna da su nje, roditelji njenog muža bili glavni razlog da on ipak postoji na, na dunjaluku. Isto tako da nelogično očekivati da ona se svakim danom možda svađa sa njegovim roditeljima i da on nju opet voli. Mora to ostaviti traga, pa pronicljiva žena će pokušati i kroz tu prizmu pazijeći roditelje svoga muža da pridobije njegovu ljubav. Od grešaka jeste Iako ilhamdila našem podneblju i nije to nešto puno zastupljeno, ali bude slučajeva da žene ne paze na svoju higijenu, dotjeravanje i uljepšavanje za svoga muža. Nerijetko se zna desiti da žena kada ide negdje u posjetu, rodbini, kada izlazi na ulicu, da mnogo vremena posvjeti e, dotjeravanju svoga tijela, kose i svašta nešto, dok kad muž je u pitanju, e, onda je to mnogo manje. Isto tako od grešaka, Prisutnik o žena jeste nezadovoljstvo i nezahvalnost, pa bi žena trebala da pazi na ovo svojstvo. Inače, kuća mokminska bi trebala da bude prepuna zahvalnosti. I oto mi ćemo gotiti kod muškaraca, pa bi muž trebao da bude zahvalan svojoj supruzi svakodnevno čisti, odgaja djecu, kuha i tako dalje. A isto tako i žena da bude zahvalna mužu, On je taj koji donosi, znači, ono što im je potrebno od egzistencije, pa bi kuća muhminska trebala da bude prepuna, prepuna zahvali i šukra. I to bi ostavilo velikog traga. Ja sam ubijeđen, ja evo govorim, iz aspekta nas muškaraca. Da žene znaju šta znači muškarcu, da mu rekne šukre, nalate nagradio, znači čovjek kad donese jednu turu iz supermarketa da mu žena dobro, jednom srčano, da mu rekne šukre, on bi još donio još jednu turu, samo da mu još jednom rekne šukre. Ali, nažalost, malo je žena koje to znaju, pa kad vam zafali stvari u kuhinji samo mužu šukren, vidit kako čovjek donosi. Dobro, isto tako, žene su više sklone od muškaraca da drugi obaveštavaju o problemima u braku. Pa ćete vidjeti da malo, malo na Facebooku, sestra, imam problem, ko će mi riješiti, kako ću, šta ću i tako dalje. O tome ćemo govoriti poslije, ali govorimo ovdje samo o toj sklonosti da su žene malo više sklone da probleme u braku iznose u javnost. Isto od grešaka obrnuti onome što smo govorili, nepokornost u dopuštenom. Jednostavno, kada žena nije pokorna mužu, onome što traži od nje, neminovno to vodi ka problemima. Isto tako odbijanje muža, kada muž pozove, pozove suprugu u postelju, Pa opet smo rekli, brak treba da bude zasnovan na harmoniji, treba da bude zasnovan na respektu, na poštovanju, na uvažavanju. Pa i muž nekad treba, njemu je došlo 5 do 12, pa da kaže, dobro, hajde, ja ću nešto osaboriti. A i žena isto, govorimo ovdje o kont intimnom kontaktu. Ova možda mlađa raja, možda neke stvari oni ne mogu e, pojmit. Da imate momenata da neko od supružnika njemu je do intim intimnog kontakta, a drugom nije do toga. E, sad neko treba popustiti. če će onaj kome je došlo 5 do 12 popustiti pa otići se hladno vodom istuširati, ili će onaj kome nije do toga, eto, malo da ugodi drugoj strani. Pa treba, znači, tu da bude malo harmonije, da ne bude haram, halal, moraš, ne moram, i onda nema tu bračni harmonije. Isto tako Žene treba da pazi kada je u pitanju direktno i indirektno uvođenje ljudi u kuću, direktno, mi baš direktno zamislite, čovjek dođe u svoj kuću sa njegovom suprugom sjedi neka nepoznata osoba ili odje tamo na njezin profil, ona tamo 360 frendova neki ima pa ne mogu biti svi familija čoveče koda su najveće, onaj plene onaj, kod arapa tako da treba paziti na osjećaj svoga muža kada je u pitanju kontakt sa drugim muškarcima isto tako izlazak iz kuće rekli smo bez muževe dozvoli prekomjerna ljubomora imate žena, znači ljubomora je od najljepših svojstava muškarci opet nekad idu dole, kod njih djelimično nema ljubomore, a žene prekomjerno, pa se ježe od razno raznih nekih stvari od kojih ne treba da se ježe pa tako da znači e, u islamu mogu neka svojstva biti lijepa, pa ste imate, bolesni ste i doktor vam jedan jednu tabletu da pijete dnevno. Kaži, znaš što meni se žuli, dok treba ja tu popit, da odmah, hok. Ok. Paša, vićeš sutra kad završiš gore na cumu. E, tako isto i ljubomora. Ona je lijepa, ali ako bude prekomjerna, može polučiti negativne rezultate. I zadnja stvar jeste, rekli smo na početku, Islam tako gradi e, porodicu, da je muž taj koji obezbijeđuje eksistenciju, žena je ta koja boradi u kući. Pa žena je ta prvenstveno koja treba da odgaja djecu. Pa za postavljanje odgoja djece prvenstveno počinje da je krivica od žene, a svakako i muž ima svoj udio. Ovdje se samo do takvjeti minut nemojte kada je u pitanju ženska populacija da nasjednijete na teoriju zapada, kada je u pitanju emancipacija, da žena treba da bude kao i muškarac u svemu. Allah, Jerušanu nas je stvorio različite. Žena je mehka i blaga, muž je krut i grub. I svako odgovara za ono što mu je povjereno. Žena cijelu noć ljulja bebu i ona cijelu noć plače i ona ga opet grli i ljubi. Ja, kad mi dijete plaće tri minute, četvru minutu, žena dadi mi ultimatum, žena od neko će letiti uz prozor, bište misli. Ne mogu, ja što ti otrpiti, srce mi kuca, čovječe, malo izletit će mi. A žena može, zato što je Allah stvorio tako blago. A žena da mora danas cijeli dan nabacivat maltu, došla bi kući, izbacila bi oči i ruke kada je crknut Ne može, zato što je insana Allah stvorio cijeli dan malteriši i kući dođe, skakuće, koleptirić pokući. Pa je žena blaga i nježna i Allah je stvorio da može odgledat djecu. A muž je malo grub, kruda, može zarađivat na faku. I onda kad dođete i kažete daj ovu blagu da ona bude vam a ovaj gru, grubi da bude vam I on ti odgaja djecu u njega je sve sa pleskama i bacanjem kroz prozadu A žena, ne mene ona voz kamion, ne može ona biti varioca ne mene ona biti bokser, žene se boksaju Ja rab, gdje se žena boksati? Kategorija, kaže teška kategorija žene se boksaju Ja rab, sedi kod kuće bona rađaj djecu, odgaja djecu Ona se boksa, ona vari, ona voza kamione. Allahu se Al Ali djeteka je dala u obdanište. Ja, Pa nemojte nasjesti na tu teoriju. Pazite, mora da znate, završimo sa ovim ovaj dio. Allah je stvorio kosmos i dao je sistem kako fercera kosmos. Kad pomr, samo jednu kariku u kosmosu pomjerite, dolazi do problema. Jesi li vidjeli prije nekoliko godina bila afera u Americi počele izumirati pčele? Jedna mala životinca izumiri. Amerika se sva trese, nema pčela. Nedavno sam čitao podatak da tamo negdje u Kini je došlo jedne godine da su ljudi došli na ideju da ne dopuštaju vrapcima da se spuštaju na žito. Pa su izmislili kinezi, bubnjeve i lupali, vrabci ne mogu nikako se spustiti da uzmu malo žita, lete toliko u zraku i padnu mrtvi. Pa kad je nestalo vrabaca, ha, a vrabci kad jedu žito, jedu i skakavce. Nestalo, nestalo vrabaca, pojavili se toliko skakavci da je oti najezdi skakavica umrlo 50 milijuna ljudi. Jarab, samo nestalo vrabaca u ovoj velikoj kariki, u kosmičkoj, kosmičkoj odma 50 milijuna ljudi mrtvo. Tako kad dođe zamjena teza, kad žena odi se boksat, a muškarac odi da odgaja djecu, prvenstveno znači da s njima sjedi, da i on perje pampersi, mijenja i vidjet ćeš kako će ga on zalijepit, paša. On će mu ga staviti nagla, umjesto kapi. Nije mu struka to 100%. Može biti vanredna situacija, čovjek da pomogne žena nekada mora da radi. to su, Vanredne situacije su nešto drugo. Mi govorimo o načelima. Pa nemojte nasjesti na teoriji o emancipaciji, kao žena treba da bude i sve muško. Da je trebala da bude i ko muško, Allah je šta je stvorio jednu vrstu koja se zvala muškarci, i to je to. Če Allah stvorio dvije vrste, i svaka vrsta odgovara za ono što se od njega traži. Dobro, greške mu uživa. O, teško vam se, 23 greške. Pišite. Prva stvar, zapostavljanje svojih roditelja nakon žendbi. Pazite, kada stupate u brak, mora da znate da su roditelji vaši tada najosjetljiviji. Dolazi neka strankinja, ukrala je naše djeta, tako to oni doživljavaju. Pa ako ne budete mudri da njima pojasnite da vas niko ukro nije, da ste vidali njihovo dijete da ih pazite, da dolazite, morate paziti na taj moment. Druga stvar, muškarci pravi grešku kada ne žele da balansiraju između suprugi i majke. Je steško, morate vi stati i da budete meta, gađate i mama i i žena. Al paša ti kad se skoniješ nisi meta onda one jedna drugu gađaju. Al kad se one gađaju, onda neko će nekog pogoditi. Neko će neko moko izbit. Neko će korambo na vrnd na na strelu, onu bombu i tamo na drugu stranu. Gru. Pa znači muškaranac je autoritet, ženi je autoritet majci. Al ako pusti ni dvije, ova nije, ovo je autoritetova nije ovoj. Tu Tu dolazi do rata. Isto tako, greške muživa jeste da previše sumnjaju u žene. Insan bi trebao da ima lijepo mišljenje o svojoj supruzi. Sve ne daje Bože dok se nešto ne potvrdi suprotno tome. Vjerujte, tako mi Allah nekad znaju postaviti ljudi katastrofalna pitanja. Ali da vidite samo kako ljudi u Azabu živi. Spomenuo vam jedan slučaj koji mi se nedavno desio, ali ne mogu koliko je gnusan koliko čovjek može živjeti sa svojom ženom u porodici, a koliko joj ne vjeruje. Da čovjek ne svojoj supruzi, da jednostavno ne vjeruje da su njegova djeca njegova djeca. Pazite, koji je to azab da živiš u kući da ti ne vjeruješ da su tvoja djeca tvoja djeca? Nema to je džehennem još na Dunjaluku. Isto tako, omalovažavanje suprugi, rekli smo čovjek treba da se pre na svojoj supruzi obhodi kao da je to njegova sestra, jer je ona njegova sestra pomlje, znači, povjeri. Pa sve što voliš da neko radi tvojoj čerci, tvojoj majici, tako treba da se opodiš prema ženi. Isto tako, bespravno uzimanje imetka od supruge. Zafalilo para ženom kada je trebaš nam dat u dug, ali on već na nije to joj neštoj nikad vrat u životu. Ili žena mu dat pare i on nakon tri dana ljud, ljud, non stop glavom lupa u zid. Ona vel, pa ona veli pa je li zbog onog duga? Pa nije, to nije, znaš. Ma halalim ti, sam daj da da se jednom nasmije čoveče. Ono, ono, lafog, ljut što mora njoj vratiti pare. I ona jedna, ma halalim ti, sam se nasmije čoveče. Pa je to neispravno. Znači, žena ako ima i metak, čovjek ima potrebu, zate i metkom, da čovjek uzme i da vrati. Isto tako, neprestavna kritika. Znači, imate ljudi, njihov život je kritika. Ništa, nima nikakve pozitivnosti, samo negativnosti, samo kritika što je neispravna metoda. Isto tako, nedavanje podrške ženi i nezahvalnost. Pa ćete vidjeti ljudi da ono što njegova supruga radi, i da je to nešto znači minorno. Ba, šta je, šta si danas uradila? E, eto, to je. A paša, on jedan dan, samo se žena razboli i treba onda opere suđe. Kaže, žena, koji su nam tanjiri? Nikad nisam znao da veliko tanjira, imamo do danas. Kad on treba oprat, kad jednom trebaš pamper spromijeniti, djetetu ščipu ovdje staviš naros, uruješ se, utušiš dok jednom to primotaš i to kako primotaš? Pa tu, ti ženski poslovi su pod novim čoravi, ne vide se, ali su znači dosadni. Pa insan treba da bude svjestan znači da, da onaj uloge koja koju čini njegova supruga u njegovoj kući. Isto tako bespotrebno bojkotovanje izbegavanje supruge. Imate m, se stara na zovu muž ne pričamo kaže 15 dana, 20 dana, 3 mjeseca i tako dalje. Zemste koji azap živiš u kući i ne govoriš sa svojim čovjekom. Aj dobro, možda u nekoj dan situaciji jednom, dva puta u životu dan ili dva, okej, okay, ali da je to kontinuirana praksa, malo malo ne pričamo i to koliko po 15-20 dana, ne treba ti veći azab na dunjaolku. Isto tako, mnogo vremena provođenje izvan kući. Imate, znači to su naša braća. Hajmo na kafu, eto me, hajmo na kiku, eto me, hajmo na kupanje, hajmo na rafting, ita, on ti je uvijek letići, on uvijek mu safir, uvijek spanja na maze, nikad nije kod kući. Pa čovjek treba prvenstveno zna da ima obavezu poroci, a ono što mu ima moro poroci stiče, alhamdulillah. Isto tako, Širenje tajni bračni time. Žene su više stidne, pa one se stide to širti, a muškarci to kao dokazivaju svoju neku muškost, pa onda ljudi pričaju mnoge stvari koje su islamom zabranjeni. Isto tako, nerazumijevanje određenih vanrednih situacija kod žene je greška kod muškaraca. Žena jednostavno ima mjesečni ciklus, ima postporodni ciklus, nifas i tako dalje, pa čovjek treba da to uvažava, jer naš narod kaže ženu koja je trudna, kaže u drugom stanju, drugost, znači nije to ona tvoja prva žena, ona je sa ovaj drugom stanju. Mura to uvažati, ne budeš uvažavao, paša, vjeruj, sam će se tebi odbit od glavu, ništa više. Ona upozime, kaže da mi jaš lama, trudna, paša, rodni, neđe nađi zaleđeni, odledi, samo i nađi, završena stvarba. I skine tam poručiš Kinezi sve živo imaju ulje, ti zime imaju aš Poručiš kilo ašlama i riješio si problem. Isto tako. Rekli su malo prije Sunnet, Božjeko sa nikada nikada nije udario svoju suprugu. Imate ljudi koji to pokušavaju motati u celofan i pa znači bez ikakvih granica i bez ikakvog razloga tuku ženu što je sakako suprotno Sunnetu. Od grešaka muškaraca jeste požurivanje sa razvodom braka. Govorit malo poslije o tome. Zato što islamu razvod braka urukava muškarca. Pa imate jednostavna muškaraca, desi se mali neki problem i groh, šta? Razvod braka. E, kad on tri dana usisa je kuću, kad peri suđe, kad tu mijenja pampers, o, zove Safeta, iši, ja razlijeu ženu, ali ja sam bio poludio, a ne znam šta sam rekao, je li taj razvod pao, nije pao, aaa pa je u islamu velik broj ljudi ne zna pravilo žena ako imala mjesečnicu pa se okupala pa imala spolni kontakt sa mužem šta god da napravi od problema ne može se razvjeti haram je, neispravno je dok ne prođe mjesec dana pa dobije mjesečnicu pa prođe mjesečnica pa se okupa pa postane čista tek tada je može razvjeti ja, rabko će to dočekat čovječe e tu hoćeš rijet da ti malo ohladiš se Kilu leda staviš na glavu da se malo procesor ohladi. Ne hladi ti, uzmiješ dvije kile leda pa staneš na njih nogama, pa ti ozdo ozgor. Kaže ne, ne koristi šeh, otvori prozor pa na promahu. Pa nek te još i promaha promaši. Ne žuri s razvodom, bravo. Najlakši je razvest najlekšiji razvest, ali da taj razvod braka bude zaista donešen na osnovu razmišljanja. Hladni glavi, čovjek kaže ja sam odlučio, razmislio, okej, okay, ali čovjek pod emocijama u problemu nikad. Isto tako, imamo drugu stvarnost, a to je da čovjek Trpim mnoge stvari u islamu kao ne smijem razveći ženu. Ja sam to navodio primjera, ne volim da navodim jedne prilike. Ušao jedan brat, kaže, žena me ubi, šejih, ubi me. Kako ti rekao ubi? Mo kaže, šako me u glavu ubi? Ja, rab, rekao, je li moguć? Kaže, šejih, je zbogam. Pa reka, što se ne razvedeš? Pa kaj reklami, ako me razvedeš, nošćeš me na duši. Ma rekao, ja ću je nosit, slobodno razvodi, Allah te uputio, čoveče. Ubi, čovek, gl Isto tako, za postavljanje djeci nakon razvoda braka, ovo se odnosi na koga? Na muškarce. I sad samo u Sarajevu, koliko imate slučajeva, samohrana majka, petero djeci, četvero ili troje, muž oču otčuo negdje izvan granica B i On uživa, a supruga odgaja djecu. Ne šalje novac, ništa. Zapamte, znači čovjek kad se razvede sa suprugom, nije se razveo od svoje djeci. Allah će ga pitati za njegovu djecu. Za njihov odgoj. Mora im obezbijediti hranu, Odjeću i stanovanje. Nažalost, nažalost, veli groj naše braće pada ovdje. Allah će nas pitati za našu djecu. tu Da li smo se mi razveli sa majkom ili ne? To je nešto drugo. Majkom znači naše djeci. Ali naša djeca ostaju naša odgovornost. I vjerujte da nema grada u Bosni gdje nemate nekoliko porodica na taj kalup. Brat se razvede, on ode, ostavi djeca sa majkom. Pa se čuvajte, to je jedna od najvećih nepravdi prisutnijih u današnje vrijeme kod muškaraca. Isto tako, ljudi ako dođe do razvoda, zaboravljaju sav hajv. Čovjek življaju sa suprugom 15 godina. Živjeli i lijepi momenata i loši. Kada se razvedu, on samo spominje loše momente. Pa je to nepravda. Čovjek kad se razvede sa ženom, završena stvar. Razveli smo se i gotova stvar. Ali je pravidno da čovjek spomene i lijepe momente koji ima u životu. Isto neispravno je od grešaka muškaraca porediti ženu sa drugim ženama. Zapamtite, nikada se nije riješio problem što je neku poredio ženu. Kako hasne, ostavi se hasni, ja sam tvoja žena što nisi ženio hasnu na vrijeme, paša. Pa je neispravno porediti suprugu sa nekim. I za kraj, ovo ćemo preskočiti. Dobro. Nakon što smo vidjeli greške muškaraca i žena koji, ako izbjegnete vi prije braka i u toku braka, vjerujte da ste riješili 60% problema. Sada imamo po onoj formuli da vidimo u braku odakle dolaze problemi. Ovo je veoma bitno. Kada isključite ove sve faktore, vjerujte da ste riješili preko 80% bračnih problema ovih 10 faktora ako ih isključite. Ako ne dozvolite da se ovi stvari dešavaju, niste dopustili dešavanje probleme. Prva stvar... Rekli smo na početku, nepreciziranje stupanja, razloga stupanja u brak. Ako ne precizirate, imat ćete problema. Ako precizirate, riješit ćete mogli probleme. Pa žena treba da zna zašto stupa u brak, muž treba da zna i da jedni drugo obavijesti. Pa da vide jesu li jedno za drugo. Isto tako, za postavljanje pitanja parametara jednakosti, one kifaje koji smo govorili, parametar jednakosti. Da čovjek pazi, ok, hoće da se ženi, ne da to bude po demovicima, da vidite u djevojku, znači da li su oni srodni jedno drugom i da li ima bliskosti, znači i jednakosti među njima. Treća stvar, prevara i laž. Jedan od najvećih problema u braku dolazi iz ovog hodnika. Prevara i laž. Uzmite sebi pravilo i po njemu živite maksimalno. Uvijek istina i nikad laž. Bez obz, desio se problem, ok, problem, pogledajmo u oči, ali nemojte nikada varati i lagati. Što kaže naš narod, ulaži su kratke noge. Slagaćeš jednom, dva put, prevar ćeš jednom, dva put, ali će se to razotkriti. Pa pokušajte izgraditi svoj brak na maksimalnom povjerenju. Imaš mobitel, nema na mobitelu za tvoju ženu šifra. Imaš ljudi na mobitelu šifra, on je svaki drugi dan i zaboravi. Na laptopu jedna šifra, druga šifra, treća šifra. Halo, čega šifra? Koga šifra? Koda koda ti laptop stoji na, na autobuskoj stanci, čovječe? Šifr tvoje, laptop u tvoje kući od tvoje žene i tvoje djeci. Ali dok imaju šifre, hmm, odmah šedan še kaja, šta je iza šifri? Nešto sakriva. Pa znači, čuvajte povjerenje u porodici. Nemo ete ništa činiti što će okrnjiti povjerenje. Gledaš nešto na laptopu, žena otvori vrata, ti nešto spustiš iz viđio ka... <laughs> Haj jednom. Drugi put žena opet ode, žena namirno otvori ti opet ispustiš. Nešto. nešto kriješ. Odma znaš što je to on jedva čeka tu situaciju. E, enoga vidiš, varate. On sad tamo ima 16 rendica sa kojima se dopisuju. I znači povjerenje. Ne mojte napraviti nikakav postupak koji će dovoditi vašeg supružnika u sumnju. Budite maksimalno otvoreni. Bez ikakvi tajni. Evo moj e-mail, evo moj laptop, evo moj mobil, evo moja torba, evo moje auto. Jednostavno, ne mojte dozvoliti šeitanu da mu otvorite vrata da uđe kroz znači u vašu porodcu nova vrata. Isto tako Čuvajte se uticaja vanjskih faktora. Kad kažem vanjski faktor, prvenstveno mislimo na porodice. Porodca žene i porodca muža. Zapište, zapište jedno veliko pravilo, ako ga budete praktikovali, živjećete sretno. Muž i žena, nakon što stupi u brat, postaji, postaju njih dvoje jedno drugom najprioritetniji. Pa je nelogično. Da čerka ode kod svoje mame i babi, muž je on od ko, on ode kući, a oni, e, ne velja ona i tvoj ovako. Ne, ne može žena dozvoliti da njeni roditelji o njenom mužu negativno pričaju. Nikako. Ako dozvoli, otvorila im je vrata. Izvinite, to je moj muž, on je najbolji, ako ima problema ja ću on to riješiti, ali ne možete pričati o njemu negativno u njegovom odsustvu. I obrnuto. Muž sjedni kod svojej majke i oca, nema žene. E, ona tvoja, vakva je, nakva je, što nije ovo, što nije ono. Ne. To je naša porodica, ja i ona ćemo rješavati naše probleme. Izvijete, Allah vas nagradio svakim dobrom. Ali jedan dan ako pustiš, završeno. Ta vrata se ne zatvara i više. Pa će ti onda biti sutra. Što si kupio, što nisi otišao, gdje ste išli, što hodate, što trošite, što? Čitav život sto. Ne. Znači, imaju granice, ovo je poroca, ovo je moj odnos prema vama i završena stvar. Ali obostrano, ne može žena od muža tražiti da je štiti, a ona kad ode kod svojih čeri, šta god ti ne velja, samo ti dođi. Završena stvar. Ne, obostrano, njih dvoje treba da žive, da svakom daju doznanja znanja ovo je najbitnija osoba u mu životu. I završena stvar. Isto tako. Rekli smo malo prije, ali eto samo da podvučete, za postavljanje seksualnih potreba, intimnih potreba, bilo kojeg supružnika. Znači, ne nerijetko se zna desiti. Može biti problem kod muža, može biti problem kod ženi. Vjerujte da mnogo problema nastaje u porodici. Zamislite, ja sam znao čuti slučajeve, po 10, po 15, po 20 godina supružnici žive, a nemaju intimnu harmoniju u braku. Neko od njih 20 godina trpi. Što mislite koji to problemi belaju? Pa znači istin treba pogledati u oči, treba razgovarati, treba to rješavati. Isto tako, činjenje grijeha naročito zajedno. O to mi smo govorili. Nemojte očekivati brak prepun harmonije, a vi neprestano kršite Allahove granice. Pa počevši od alkohola, od duhana, od muzike, od filmova, od serija i mnogih drugih stvari, i zajedno muž i žena. Nemojte onda očekivati, Allah beričet, u toj kući nema meleka, prepuna je šetana i onda šta god da bude, znajte da je od vaših ruku. Predzadnja stvar, odnosno zadnja, nezadovoljstvo materijalnim stanjem uzrokuje mnoge probleme. Jednostavno imate neka situaciju, Allah je li što nekom je odredio na faku i završena stvar? Ali je nezadovoljan on, nezadovoljna supruga, kako haso, kako mujo, kako ovaj, manje radi, ima više i tako dalje. Insan treba da se trudi, treba da trči, treba da radi, ali njegova nafaka ne može povećati nikako ni smanjiti. Treba da bude zadovoljan i to će za glavu pomoći svakako biti razlogom, hajde da kažemo, nastanka harmonije. Na kraju, zadnji dio ovog našeg druženja, rekli smo, Imamo greške muškaraca, treba izbjegavati. Imamo greške žena, treba izbjegavati. Imamo razloge problema, treba izbjegavati. Ali, mi sve to poduzeli, opet se desio problem. Kako riješiti problem u porodci? Počinjemo sa onim opet temeljom. Popravi svoj odnos prema Allahu. Allah će popraviti stanje između tebe i tvoga muža. Ili između tebe i tvoje supruge. Pa kada imamo problem, prvjestveno trebamo početi gdje? Od dovi, na seđdu, u zadnjoj trećini noći, doviti za svoga supružnika. Doviti Allahu Đelešanhu da nam olakša da se riješe ti problemi, da nas zaštiti s i tako itd. Pa počinjemo uvijek iz pravca. Broj 2. Moramo biti otvoreni. Nema otvorenosti, nema rješenja problema. Evo, navješimo problem da je neko od dva supružnika intimno nije zadovoljen sa drugim. I žena kaže mužu, slušaj, treba nešto razumije. Ma daj, bježi, dosadna sad nasi... Završi. Ne može se riješiti problem. Osim ako bude otvorenost. Otvorenost je teška, ali braćo, ako hoćemo da riješimo problem, moramo istini pogledati u oči. Pa moramo, znači, gledati istini u oči i otvoreno. Dobro, žena sjedi i kaži, evo sad ću ja kazati svoj stav i tako dalje. Ali mora biti otvorenost. Broj 3: Stvari... Odnosno, probleme u braku vrednovati njihovom vrijednošću. Šta ovo znači? Nerijetko se dešava da ljudi od sitnica napravi krupne probleme. Evo, ja ću vam navesti jedan banalan primit sam da skontate. Došao si kući ti kao muškarac, nije gotov ručak. I napraviš aferu oko toga, žena već 15 godina pravi uvijek na vrijeme ručak. Ali jedan dan i ti si sad mrga faca, napraviš problem. Ok. Da si otišao u prvu čevapđinicu i kupio, koliko vas ima ukući ti, žena i jedno dijete, dvije porce čevapa koji koštiri 10 maraka. Tvoj problem vrijedi 10 maraka. A ti ćeš možda napraviti problem, opsovati suprugu, udariti je tamo, vamo i možda, ne daj Bože, to će prerasti putem šetana do razvoda braka. A problem vrijedi kolko. 10 maraka. Pa znači, pokušajte hladnije glavi opet, uvijek imajte leda na glavu. Čekaj da vidim što je problem. Pita, okej, okay, koliko kila pite, pet maraka. Hoću napraviti problem zbog kilu pite? Znači, pokušajte vratiti problem u njegov stadi da vidite koliko košta. I tako dalje. Pa znači, pokušajte hladne glavi ne praviti od citnica krupne stvari. Isto tako, moramo se Učiti da se prema supružnicima uvijek ponašamo i žena prema mužu i muži prema ženi onako kako bi mi volili da se drugi ponašaju prema nama. Ovaj hadis, ako budete praktikovali, živjet te sretno u bravku. Hoćeš nešto da uradiš, ponašaj se prema mužu kao što bi ti volila da se on prema tebe ponaša. Voliš ti da on bude vesel? Da, budi ti vesel. Voliš ti da on tebi donese poklon? Donesti njemu poklon. Voliš ti da te on ne uvijedi? Volim, nemoj ti njegovori. I tako dalje. Uvijek živite po principu što ne volim ja, da meni neko čini, neću nije ja to drugo činiti. I vjerujte, razrahat ćete se. Isto tako. Kada se desi problem, desio je se problem, Pita nije posoljena ili nije, ni gotovo, ne nikako paša. što. Nemoj nikada raditi jednu od sedam stvari, nikad. Znači ovo trebate naučiti pjesmicu, naučiti ko m, onu, tablicu množenja, jedan puta, jedan, dva puta, ovih sedam stvari ne smijem, nikako. Prva stvar, više se odnosi na žene, ali ponekad, nažalosti na muškarce, nikad ne bježate od kući. Tuđe čovjek, problem, dođe kući nema ženi, a tamo kofer nema kofera, djece nema žena odela djecu. Halo, to je problem veliki. Treba znači se nositi sa problemom. Broj dva, nikada ne upetljavati djecu u problem. Desio se problem, djeco hajte spavajte, hajte se igrajte, hajte uparkovo ili ali babo i mama rješavaju probleme bez djeci. Da djeca ne odrastaju pod tim, znači, pritiskom problema, jer djeca, oni su malehni i ne mogu to trpiti. Emotivni su i zato ih treba isključiti iz svega toga. Nažalost, nerijedko se dešava problem, odje babo na posao, vaš babo, vaš babova, ili obrnuto, vaša mama, vaša ma... Ne. Znači, djeca trebaju da odrastaju daleko od porodičnih problema. Broj 3. Nikad, nikad, nikad, nikad pijet puta napiši. Nikad i onda napiši šta nikad? Nikad ne odlaziti iz sihr bazu kad imaš problema. Nerijedko se dešava da ljudi dobro namirno ima problem, eto i u nas sad je postalo mali i više šta god da imaš problem, prvo daj vod gledaj nekom se uči ruke. I daj zapisano. U nas sad svi problemi sa te strani. Nikada ne treba ići iz bazima. Očinje ruke je nešto drugo. Ali... Nekad dobro namjerno, žena vidi da joj čerka ima problema sa zetom, idem ja tamo kod jednog specijalca, ja ću njima to srijediti, postaviti to će biti njima. Možete im na taj način pokvar život za cijeli život. Nikad, u živ... nikom u životu nisu si bazi pomogli. Nikom zapisi Hamaile nisu pomogli. Samo te napravi da budeš njihov kontinuirani doživotni mušterija. Bez obzira šta da se desi, ako je zaista problem ove prirode, znači džinskog šeitanskog dodira, tada se to liječi rukom. Nikakvi zapisi, nikakve hamajlije, ništa. Nikad. Znači nikad. Rađe umri, odglade, ali to ne čini. Isto tako, kada se desi problem, nikada ne tražite razvod braka. Znači, obzira žena ili muž. Kad je problem u toku, ok, kad vidimo... Ohlađeni glavi, da ne možemo zajedno, ok. Ali desio se problem. I ono momentu afektu, žena kaže mužu, E, eh, hoću da me razvedeš, hoćeš li? O koliko hoćeš, tri puta, evo tri sve, tri odjednom. Jer su sad naučili da ima tri razvoda i onda je to tu rafalno ispuca, eh, onda nakon heftu zoveš šiha safeta. Šihe, ne mogu bez nije, grlim, jastuk, povraćam, tamo, vamo, a, mrga, što se nisi malo hladio. Na promahu usnieg skoči na glavu, radi šta hoćeš, samo se ohladi. U problem, u toku problema nikad ne pričaj o razvodu. Nikad ga tražit, nikad ga davati. Možete naučite, neiste naučite, nikvam se pribi, poleđimo pa ćete vidjet. Isto tako, nikada ne doviti protiv druge strane. Desio se problem, da bog dada nema toga u islamu. Znači, hajmo problem, možemo živjeti zajedno, možemo ako ne možemo vam se razvesti, ali dobiti protiv nekoga, nikako. Isto tako, ovo je samo za muškarce, prijetnja više ženstvom. Desio se problem, eee, doveš ću ja tebi jednu još. Ej, paša, sutra, supa ide, ti misliš makaroni, ono, miši otroš stavljen. Popiješ, o, oh, kadaš drugu, e, paša. Nima toga. Hoćeš se ženi, ženi se što imaš potrebu i što, što si ubijeđen da se trebaš oženiti. Ali da prijetiš time i da ćeš riješiti problem, vjeruj da možeš samo upasti u veći belaj. Pa znači nije to rješenje. Pa ste, ovo što, što ja čitam, da samo ne pomislite, pošto ima nekad ljudi, ja se oni malo nasmijati, prijezi ću graj gore dole, ovo je sve u Lema rekla. Sve koga god interesuje džep, postoji dokaz, za ovo ja ću vam u knjigama džep ja ovo preuzeo. I za kraj, u problemu nikada, Sovati, nikada vrijeđati, nikada udarati. Znači sve te stvari trebaju da budu daleko. To je sedam stvari, u problemu nikada rati. Dobro, rekli smo imamo problem, treba nam otvorenost, ne smijemo rati sedam stvari, dobro što smijemo rati? Problemi se rješavaju dijalogom. Dobro, ali podvuste riješ dialog. Zašto? Da ne bude monolog. Jer monolog je, ženo, hojte vam, sad da razgovaramo. Kriva si, aj kući. Jesmo razgovarali, jarad. Dialog znači, ženo, ja pričam, ok, priča. Je završio, jesam, se šuti, sad žena priča. To je dijalog. Da razgovaramo i da budemo spremni i kazati i slušati. Ako ćemo riješiti problem, ženo, uvijek si kriva, ili imate, vjerujte, situacije, ti si uvijek kriv, jesam kriv, sam muško, i to je to. Ne. Hoćemo riješiti problem, desio se problem, hajmo razgovarati. Razgovaranje iziskuje da vidimo šta je se desilo. Pa moramo obostrano i pričati i slušati. Dobro, nakon toga, dialog se ne vodi u periodu srđbi. Desio se problem, hajmo razgovarati. Ma, kakav razgovor, čoveče, to je krv. Znači, tada malo, hajde, malo popija, pa urim, popi, kafu, poliži, ladan sladolid, nešto radi u periodu tom kad krv znači šiklja, nije to vrijeme za dijalog. Treba sačekati da se malo smiri strasti nakon toga razgovarati. Isto tako definisati šta hoćemo riješiti. Ha, hoćemo riješiti, nije bio ručak na vrijeme. Ok, i onda ti kažeš dobro ženo, što je nije bio ručak na vrijeme? Al kaj znaš da ti prije 15 dana nisi uradio to, ali kaj znaš da ti nije pri mjesec, ne može se rješavati 10 problema u paketu. Jedan problem se rješava. Okej, okay, nije bio ručak na vrijeme, hajmo vidjeti, žena okasnila, nije spremila, prespavala, ovako, naku rješajmo taj problem. Kad rješimo, rješajmo drugi problem, ali nemojte u problemu upetljava druge probleme, ništa rješiti nećete. Isto tako, moramo biti spremni na kompromis. Ne može biti rješenje, ženo biće kak sam ja rekao i to je to, pa to da nije rješenje, to je teror. Nekad bi, može biti muškarac kriv, nekad mora biti žena kriva. U rješenju da moramo tražiti kompromis. Pa znači, ako ćemo tražiti rješenje, moramo biti spremni na kompromis. Ako će uvijek biti po ženom ili po muževom, onda to nije rješenje. To je diktatorstvo i završena stvar. Isto tako, kada smo razgovarali u dialogu i uspostavilo je se da je razlog tog problema bio taj, taj, da je neko kriv. Taj treba da prizna greško. Znam, teško groz grlo nikako ne ide, ali treba čovjek muško da bude i kaži dobro, krivi sam, ja sam, do mene, problem je do mene. neće se više ponoviti. Pa znači treba jednostavno, braći, samo mi tragamo za rješenjem. Ako ovo ne uradi, ja znam da je to teš, kako ne uradi, nismo ništa rješili. Pa čovjek, može biti žena, da kaže ja sam kriva, neću više. Da prihvati kriš, grešku onaj koji je pogriješio, Šta dalje, još jednu treba progleta kremenadlu, da se izvini. Da odijete sad na ulicu i nekoga slučajno malo udarite, ili stanite nekom na nogu, ili, ili, šta šte reći, izvini. Pa paša, se izvini nekom na ulici, tvoja žena i tvoje djete stotinu puta preći da mu rekneš izvini. I onda kad dođe, na iz, et, ovo je sad šlag, kada izvini, ka, nešte, alalt nika do sudnjeg dana. Ja, prokutu šest kremenadli i sad još niješ halal. Mora biti s druge strane, onda šta? Mora biti da bi riješili problem, privatam grešku, halali, halalim, idemo dalje. Fali samo vaš lag, gore jagoda, nema, završeno, nismo riješili problem. Pa moramo privatiti grešku, neko se mora, kako će on to izvesti, očima, rukama, nogama, da nešto pojasnim da neće, ali i da na kraju dođe do te, hajde, gotovo. Vraćamo sahat na nulu i počinjemo ispočetka. Ako to ne uradimo, nismo ništa uradili. Isto tako, i time privodimo ovo naše druženje kraju, mora da znate da određene stvari liječi vrijeme. Jednostavno, neke stvari ne mogu se popraviti. Njih popravlja vrijeme. Ono što sam ja govorio, prva godina u braku je najteža. Dok se supružnici jedno drugom naviknu, mora, znači, braću moja draga, odrijeđene probleme će riješiti vrijeme. Isto tako, slično ovo mi, nekada je prihvatanje problema rješenje problema. Hm, malo filozofija, ali vjerujte da je tako. Imamo suprugu ili muža, on ima 99 pozitivna svima vina, ima jednu negativnu kaj, ne mogu je nikako ostati. Ma paša, drži ga takav, dobar, kukru. Znači, 99 pozitivna, jedna negativna. Prihvatiš taj problem problemi živiš. Sad, vidjeli ste, mi, bosnanci, pošto ne imamo, onaj naviku da držajmo auto, vidjel se nešto od se pokvari, otpot jedan retrovizor. Ka je, imamo ovaj, gore imamo najdole. I voziš ti bez tog retrovizora. E, tako ti je u životu. Fali taj retrovizor, voziš, bez njega i završena stvar. Znači, privatiš tu osobu, vidio si auto, nešto mu fali, nešto klepeće, ka ide ili ide, ili stalo nije, vozi. E, tako isto, brak, nešto klepeće, idemo. I to je to. Privati što klepetanje i ono, poslije ne čuješ ga da klepeće. Vjerujte da morate, nekada ljudi neće ovo da traže savršenstvo. Nema savršenstva. Mora se nešto prihvatiti. Lijepo je da druga strana dadi do znanja da pokušaje, da želi da to promijeni, da se popravi, ali imate neke stvari, zaista ne može. Prihvatite taj program, prihvatite taj problem i to je to. I na kraju, vidjeli ste kako je išla, znači ova, eh, ajde da kažemo, problemi pa dijalog, Nakon toga poduzeli smo sve i nismo mogli riješit. Tek tada dolazi završna faza, ulazi treća osoba da nam pomogne. Ne, tek se desio problem, odmah na Facebook. Ne, prvo mi pokušajmo, pa dijalog, pa dova, pa sve, pa ne ide. Ok, onda ulazi treća osoba da nam pomogne, a ta treća osoba treba da ima dvije oso, oso, ona, osobine. Prva stvar, da je kompetentna imaš nekoga, baba, voliš ga, jaran, ti piješ sa njim kafu, ti, i, e, znaš šta imam problem sa ženom, šta veliš? Ma, razvedi je, ba, nije ti mama rodila. Hop! Nije kompetentan. Moraš pitati kompetentnu osobu i povjedljivu. Povjedljivu da ne širi tvoje probleme nekom i drugom. I nikako treća svata da ne bude iz tvoje ili njene poroće u smislu otac i mati nemoj zadat punca i puncu ili svoga babu i svojima da pomogli rješavati probleme. Traži se znači kompetentna, povjerljiva osoba koja nije ni tvoj otac, ni mati, ni njena otac imati. I svakako ako bude kompetentna, bude imala iskustvo, bude povjerljiva, uz Allah'u pomoć, pomoći će vam da riješite svoj problem. Uvažno, braći i poštovane sestre, to je sve što smo mi pripremili za vas u ovom našem seminaru. Nadam se da ste makar nešto korisno čuli. Molim Allah'a Đelšanu da nas očvesti na putu istine Molim ga Svanu Ata'ala da nam podari harmoniju i tu braku i na kraju subhanika Allahumme vebhamdi kešatun ilaha ilaha ilan stakviruke ve tubu ili.